Rahman e Rahim, filloj me pjesën e dy të këti misoni që ka të bëjmë me inkuadrimet e shikuzve dhe pyjtë të tyne dhe ende duke që në pauzë pa të mrasin që të fillojnë thirjet dhe me siguri nga regjia jenë duke pregaditur që të inkuadrojnë pyjtjet që tash më fillojnë të cingrojnë në telefonat tanë dhe nëmi telefonit e cili është ishfaqër në ekranat e ju e shikua të ndëruar të cili mund të përdërni për të thirur se duket kemi një thirja, në regullë, se duket i ku thirja, se do qoftë, dirësa të inkuadruat shikusi i radhës, ne po përdorim pythet shumëta që ka nëpë mes Facebookot. Pythet thotë, kur lezej kura në gjuhën Shqipe për gjehnemlit, shënohet shumë her fatkeqet. A ka të bëjt kjo pun me fatin, apo jo? Nuk kam të kjo kur thua gjehnemlit fatkeqet. Jo ja, nuk ato bëjmë e fatin në kuptimin që ne e kuptojmë. Do të thonë kuptimin e fatit, ëh se dikush është fatkeq, ashtu të caktuar e ka, do të thotë pa dëshirën e tij, pa punën e tij. Kjo nuk është e vërtetë, por fatkeq në kuptimin asoj që ata kanë përzier, përmes veprave të tyre, përmes fjalëve të tyre kanë përzier se ti janë ata fatkeqët. Andaj kurtëllazohem në Kur'an për ata që janë në djhenë, janë fatkeqë, çili më nuk është për ata se janë gjykuar ti janë fatkeqë por ata e kanë pas një hapsir të caktuar të përzgjedhjes dhe të liris, dhe në basë të saj ata dhe kanë pas përgjëci, dhe për këtë përgjëci që e kanë pas, e kanë merituar denimet e ka lau gjelleware, nga se nuk ishin korekt në përgjëci në që lau gjelleware o ka ngarkuarë. Pyta të, të tërthatë, kur jepë shpirt një riu, shpirti a hinë vërë së bashku me trupin, apo shpirti shkon lartë? përkët na ka folur berra ibn Azib një nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i cili e përcjellni hadith të gjat që flet për rrugtimin e shpirtit prej para se të dalë nga trupi, pastaj duke dalë nga trupi dhe pastaj pasi që të dalë nga nga trupi. Dën këtë hadith përmendet se njeriu për një kohë të caktuar kur del shpirti nga trupi i tij, trupi mbetet pa shpirt dhe shpirti ngrihet lartë të ka lau gjellë u ala, dhe në qofës është i mirë merë lavdrata dhe përgzime për shpërblenë, qofës është i keqë, pa dushë i merë qërtime, kritika dhe kërstime nga lau gjellë u ala për denim. Kër në riu të varroset në var, atërë mbet i shtirë në var, dhe kur familja ti e braktisin, tash në kuptim e braktisin, do të të e varrosin dhe hudin dhe mbite, dhe largohen të afrmet nga aj, atërë e kur kthyer shpirti e ulën e ulën të vdek e ulën të vdekurin, shpirtin e tij dhe vin me lajket me e pyet për ato tre pyetjet e njohura që do të pyetë çdo kush në varr, kush është Zoti yt, kush është i dërguari yt dhe cila ka qenë feja jote. Ne e pokaloim tek pyetja e radhës, ndërsa në vërtimsi presim pyetjet e shikuesve, në fillim mendoj që pat një ngarkesë, por mendoj që teknikisht jemi në rregull për të prit tashmë e pytit e shikuzve dhe kjo faz është e dedikuar për thirja telefonike. Së qoftë, kemi një kemi një telefonat, i në kodron, kush në lejmë rrët? Salam alaikum. Aleikum, salam, rahmatullah. Ejo, vërë që dheshtë në ta para shumë i pytja. Po vëllë nderuar urna. Apo ndëgjoni? Po, po shumë mirë po ndëgjaj, falë vëllë. Po, ndëgjoh. Eee është rast e kështu që një person ka bërë që një jaqë të agjerimit. Kjo është puna që para, para dy Ramazaneve, edhe vajtimi që kominë si tu duke a ja përmendë për këto ditë një kompenzu, para që të dhe Ramazani i razës, faktikisht Ramazani i ditit dytë për tërë. Mm. Dhe që ja të kekja, më shtështë do të kompenzoj, ndërsa stokalon koha, dhe se përmendë e vazhdushme që ja bërë, ato una ragova me neglizjata ne personit dhe tash vallohi u betoa ne Allah shumar, pa. shkut, se mo nuk ka permendi. Po po me kofta te shkurt i rash pishmones bese nuk dëshiroj se to putet ky persona dhe them por kës çështje. Atdua me a permend sërish se vose jam betuar ne Allah. Po e qartë vllai e qartë a ki ndonjë pyetje te Allah? Po ja jo vetëm ti josh. Ubo vlla ubo as as edhe ty Allah te shpoblet Allah te shpoblet pyetja është e qartë do të t ka të bëj me ë një këshill që ky vllaj ia ja ka bër njërit prej njerëzve që ka, do të thot, ë borxh të Ramazon madje para dy viteve të pa kompenzuar edhe ditë dhe duke e këshilluar vazhdimisht, ai duket në neglizhuar, ka provokuar, do të thot, edhe nervoz në këtë vllaçë e ka përkujtuar vazhdimisht dhe ky vllaj nga nervoza, nga afektet është betuar në Allah se nuk do ta këshillon. Pastaj kur është kthyer në veten e tij të shqetësuar, ka thënë se ndoshta më mirë është ta përkujtoj dhe ta shpyt për problemin e tij ata thën betimin dhe të vazhdon ta përkujtojn apo të mbetet në betimin e e tij. Sidoqoftë ne duhet të vazhdojmë të përkujtojmë dhe duhet t'jemi të kujdesshëm në betimet tona, kësi betimi në Allahu xhalleu ala është një fjalë e madhe. Nuk duhet që të msohemi ta bëjmë fjalë goje, ta themi ta themi me vende pa vende kështu me radh, por të jetë një betim po një vendim me dërtit dë që nuk ka kthim më mrapë. Andaj njeriu qoftë betuat për diçka që pas taj i bët e qartë se më mirë është të thënë betimin, pekamberi s.a.s. në kam suar që si njëriu të thënë betimin dhe të bënë atë që është e mirë. Andë në këtë rast, në qovë se përkutimi jëtë ndajti, i bënë dobi dhe besoj që po, atë herë lejo që me e kshilu. Ma dje mund tjetë edhe obligative. Kshilimi i këti njëriu. E qëfar të bëjmë me betimin? Me betimin duhet të shpaguem ka se kemi thyr betimin dhe tashmë obligohemi që të shpaguajm për thyrën e betimit. Si është shpagimi? Shpagimi sikurse ka në Kur'an. Allahu xhallehu ala nakapermand se fillimisht po pa të mundsi duhet të lirohet një rob. Po kjo për me nuk ekziston, nuk është e mundshme, atëherë kalojm tek ushimi apo veshmbathja i dhet të varfërve. Dhatë varfër i ushqim ose i veshmbathim, bash nga mundësitë. Dhe nëse nuk kemi mundsi ti veshmbathim apo ti ushqim, atëherë kalojm në opsionin e tretë që është agjërimi. Agjërojmë tridet dhe pas sa të agjërojmë jemi liruar nga obligimi i betimit dhe vazhdojmë lutje me veprën që jemi betuar se nuk kemi më bër, vazhdojmë ta bëjmë gatash me imi të lir nga, nga betimi. Prandaj çdo njeriu betohet për diç apo zotohet për diç, pastaj është se më mirë është të vazhdon apo të ndalet, le të bëjnë atë që është më e mirë, nëse për betim le të shpaguan. Por nëse instaç letruhet dhe mos të ngutet në betime, mos të ngutet në betime nga së betimi në Allah xhallahu alah në punë të madhe dhe duhet të betohet vetëm për punë të, të mëdha. Kjo është përgjigje në këtë pyetje Allahu Azza xhall edin ms ms miri. Pyetja këtu që na mbet duke e lezuar ishte një pyetje e një shikuesi që thotë kështu, hojë nderuar çfarë do të na këshilloni për muslimanët që jetojnë jashtë Kosovës në diasporë. Vë nderuar për këtë kokëshita të shumta Por unë kushtojlaj të ruajnë identitetin e tyre, fetar dhe kombëtar, të ruajnë fenën e tyre dhe gjuhën e tyre. Po të punojnë të përfitojnë të ja, integrohen në shoqërinë që anat janë kuptimin pozitiv, por jo të shkrijen, jo të shkrijen të mbështesin të identifikuar me fenën e tyre, me vënën e tyre, me gjuhën e tyre, ngasë këto gjëra që i kemi nuk na dëmtojnë, përkundazi na ndihmojnë dhe na duan shumë ku do që të jemi. Për fat keq është një gjë që dikuçi shkon në diasporë. Haran fene vetë, haran tradit në vetë, haran fest të veta, mundohet bët të bëtë tërsi si kursata. Atyre nuk i duhet një numër më shumë, individi, kanë mjaftë individat. Por i duhet njerës parimor, që kanë parime, nuk shkim përshka këtë interesave. Ndë e mëndaj që fillemesh duhet që të ruhen identitet në tyne, fetar dhe komtar, të gjuës të tyre, të traditave dhe tyre, që janë përpute me finë tonë të bukur islamet. E do të tjej i këshilloj ata që janë jashtë kuptim të përgjithshëm se kjo mund të jetë edhe gjërat e tjerë. I këshilloj që të jenë të lidhur me vetitë, të duan, të ndihmojnë. Ati janë vënë tuaj në gurbetllëk, kanë nevojë njeriu për në ndihmë. Mund të instatohet këshia, mund të jetë në sprova, mund të merr rrugë të keqe, të ndihmohemi, ta ruajmë njëri tjetrin. Ku do që të jemi, edhe në diasporë, edhe në Kosovë, të jemi unik të bashkuar, të duhemi për hir të Allahut të Azhjet. Të këshilla e tretë është që Mos ti harrojn familjet këto, të kontaktojmë, më qëndvi ata që i kanë lënë këtu prindrit ose kanë ndonjë familje të gratë, fëmijë këtu më rad, të ruan atje, të ruan, vetë kontaktojmë familjet e tyre, ti vizituon, ti ndihmojnë dhe në momentin kur kanë mundësi të bashkohen me ta të bashkohen, mos ti harrojn. Ka se ka njerë që kanë shkuar atje fatkeqësisht, nuk komunikojnë me familjen e tyre shumë rrallë, nuk u ndihmojnë, ankohen gjithmonë se si kanë punë të keq këtu më rad, andaj nuk duhet timi koprazdinë këtu shkallë dhe, shkall, dhe indiferente familjes por duhet që të jemi të lidhur me familjen më akreballokun më të afërmit me vendin ton. Ngase telefoni aktivani takojm, Allahu xhalla wala këtu na ka krijuar dhe Allahu ka dëshruar nganjë në këtu të jemi, këtu të veprojm. Në çdose për shkagat caktuara, detyrohemi të dalim jashtë, atëre kimi dal jashtë për shkak se nuk kemi pas çare, kemi qenë të ngarkuar, të obliguar. Përndyshe, nuk duhet haruar vendi ku jemi ritur, familjen që ne ka ritur, prindër që kanë kujdesur për ne, nuk duhet haruar kurrë të entrikshilla të milionë me ndaj që janë të dobeshme në këtë rast dhe përsa është mbeten shumë të tjera që mund të thua në këtë, në këtë dritim. Shukur në ruar, ne vazhdimisht presim telefonat e juaja dhe pa do shumë, dirisa të inkuadroni ne kemi mjafë të këto paraveti në sigurin njerëzit përshkake dhe të ngarkesim adhë në telefon më tjepër, po preferojnë që të inkuadronë për mes Facebook-ut Om thajëm drejtën këtu paravetë kam një varg të gjatë pyetjesh që kanë ardhur në Facebook, andaj të gjithë nga shikuesit tanë. Pavarësisht të inkuadrimit telefonik apo në Facebook, do të mundojmë që ta shfrytëzojmë kuan maksimalisht për t'u dhënë përgjigje pyetjeve që na kanë në nga shikuesit tanë. Ësëdoqoft një vëlla tjetër thotë kështu, ëh, nëse ndonjë reklam nuk e dim, sa e kemi bër 2 sejda po vetëm një brenda një reklati si duhet të veprohet në vazhdim. Vendoruar ndodh që njeriu të ket harmoninë të këto natyrë, mi po duhet gjithmonë të mësojmit të ndërtojmë në bindje. Çka në kupton të ndërtojmë në bindje? Nëse të duk qofalur, ne dimi mi të bindur se kemi bënë një sejdë. Por për njëherë në shfaqet dyshimi se mos i kemi bër dy. Jo, nuk e inkuadrojmë dyshimin, por mbetemi në bindje. Dhe e kundërta, nëse për shembull dim se ne kemi bër dy sejdë, në, në momentin na shfaqet dyshimi se mos valla kemi bën një sejdë. Atër mbetemi, atër mbetemi në bindje. Sdo qoftë, kemi një telefonat, kosh në lejmë rohet. Në mësish në dalën i zërnë telefonit, apo në mbëgjenin nga telefonit. Zërnë nga televizion, mdalleni, në televizion, në dalën i, në mbëgjenin nga telefonit. Dukët ka problem në lidhje. Sdo qoftë, presim, do shta na kyqet për sëri, andaj nëse në nëse nëse a uh, kemi bindje nëse në kemi bindje se jemi, i kemi bër dy sejdë atë ndërtojmë kët bindje dhe nuk dhe nuk kthehemi në dyshim çu duhet vepruar nëse nuk dim se çfarë është bindja thotë dyshimi atëra më mirë është të bëjmë edhe një sejdë gjasë nëse në kemi bër 3 sejdë ato llogaritet lloj nafile vullnetare dhe jemi siguruar se kemi bër dy sejte. Një vërtetim rëndësi, e rëndësishëm me rastin e thirrjes së mëhershme, do të thotë mirë që kur dikuart na telefonon, t'i ndal zërin televizorit. Televizioni t'i ndal zërin nga sa krijohet një foni dhe ne nuk ndëgjojmë pastaj këto si duhet. Nga sa i prat, t'ndëgjohu zëri i tij në televizion e kjo vonohet. Andaj në pritje mund të vië deri tek kupti i lidhjes sikurse ndurdhi më herët, andaj kush na telefonon, na ndëgjën përmes telefonit derisa të bën pyetjen. Pastaj e ndal e pasaj përgjën dhe gjemë për mes televizionit, Allahu është për lefët. Dhe që uftë, uh, është përgjëtja, kohëgjën dhe ruar, shëjtanët dhe të hithën e gjëhënem, kemi një telefonatë, si kësë në leminë në garegjia, selamu aleku. Halo, halo mjështë dita, minë Roma, minë Roma, minë Roma. Ako më të si një përgjëtja? Po, po, orë nëni. Uh, mu të jam jetonë në Gjerm Po, në mozi i jatësis është shumë vonë, është dikonë në uh, njënvejt e gjysë. Po? E dhe uh, imësako e ndikonë në nën 3, 15, nën 3, 20. Uh, ajo të ka problemë se nuk përmonet me prikë jatësin, deri vonë, do me këmë për genet lajt më harët. A ka mundë si uh, me shtu jatësin deri pakë para se me imësako, ta nga me toaletë dhe jatësin e dhe sa bohën? Do të tëtë uh, me pritë deri sa... So? Teun para im soakut atërmu qum me falasina, po? Po, ne tole para im soakut me falasini, edhe pana im falasë savon, dy vakt në tole afër. Po, pyetja është e qartë. A keni ndonjë pyetje tjetër? Jo, nuk kam. Selam aleikum. Aleikum selam. So e përkët kësaj çështje, kë fillim mirë duhet ta dim se çdo namaz dhe ka kohën e vet. Dhe yazia, koha e saj dietaret kanë mos pajtim për kohën e saj, mirë po. Mendojmë që më ndimë i sakt, i djetaro është se kohë e jatsis për njerëzit që nuk kanë rësye, është gjysme e natës. është gjysme e natës. Anë në këtë rast, në qofë se nga një herë, po them, nuk e shpeshtan gjithmonë, në poshe me falë në kone vetë, nga njerë mund të pretë të falë në kone vetë, do nga një herë shumë e lodë nuk mund të pretë, atërë themi për shka këtë lodës dhe nga rkesës, mundet që n Siguro sefan ku në vet, ka sigurisht dikush që e ngrit, mund të themi se në raste specifike lejohet, mund të themi kështu. Po në rrethana normale, pejgamberi i sasum ka ndaluar që nëriu të biet të flen parajacis. Dhe dietar kanë thënë është ndaluar të fliehet parajacis nëse nëriu rrezikon të i kiajcia. Nëse në çësin në këta rrezikohet i kiajcia, themi që nuk bën. Po nëse sigurohet se dikush e zgjat nga xhumi në kuën e durr apo ka marr basa të mjaftueshme për tu ngrit. Themi se në raste të do të thotë specifike kur ka lodhje të madhe dhe më devret ia mund djumi, ia mund lodhja, atëra bën që të falet iatia pak më vonë, sikurse ka ndodhur në kohën e pejgamberit sa selam se sahabët e pejgamberit sa selam duke pritur sinjan kod i ka xën xhumin xhami. Dhe Muhamedi sa selam domon ka pa dozë i tiacia të falet më vonë por e ka detyruar që të falet ndoshta pak më jo më të kohës së tij. Po më herë se çai ka pasur, për shkak të lodhjes që ka pasur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj them se në esencë duhet më përpiq, duhet më mundu që më fal në kohën e vet. Gjasullahu ka obliguar namazën në kohën e vet, dhe kështu duhet të jetë. Por në raste specifike të rralla nganjherë kur ka lodhje ekstreme, nuk mund të përballon, atë në këtë rast do të thotë më mirësh më fal atëherë se më ikë tërësisht Më mirë në fola të semiftërsë, po ndryshe thash duhet të përpiqet që ta falë në kohën e vet, qe Allahu xhallahu ta thot inna salata kanat alel mu'minina kitaban mawquta, me dhurat namozi është obligativ për besimtarët në kohën e durr. Dhe Allahu xhallahu ka caktuar kët kohë, kur hyn namozi dhe kur dal namozi. Brenda kësaj kohe lejo të falet por jo të nxirr namozin jashtë kohës së saj. Andaj duke pasur asaj këto se koha jacis ka mendime dietare se thon së shtrihet derisa tin ko sa bot themi për arsye të caktuara mundemi që ta marrim këtë mendim për rrethona të jershës. Sidoqoftë, kemi një telefonat tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam. A mundi po të thite? Po po urna ul la urna. Ne se për shembull menaxh kur shkoj në xhamia ty kush qense mu qetsua aty të prishën trup, domethënë dë prishën e xhamit, ajo është shumë i lazruar. As nuk sotaj ehet në selam as kur gjor, domethënë amu i ndepreu në shkuna xhami, edhe pse ka më afër më shku tjetër kund, çkesh këtjet. Po vëlla, e qartë, diçka tjetër? Në rregull. E lauqin e telefonoi ankohet për një xhami, nuk e di ku është ajo xhami, por fatkeqësisht ankohet se nuk po e gjën veten të çet në xhami pa shkak dotot një padisipline që bëranton te xhamati. Ne duhet të dimë që xhamia është vendi shajt, i shajtit, aty adhurohet Allahu i mëndur. Ne duhet që të kemi kujdes kur shkojmë në xhamin tim të të qet, mos e shqetësojmë askën. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që njeriu në mënyrë vatanake të ngritet në xhami dhe të kërkon një gjë që i ka humbur aty. Për më dendën, mund ka humbur ora, m'kaum telefonin, m'kaum kuleta, nuk lejohet të ngrihem në xhami dhe të them kush e ka pa po kuletën tim, kush e ka pa po telefonin tim. Nuk lejohet kështu. Çfarë çson njerzit, bezis njerzit. Po i tregoni imamit, imam i nderuar, hoj i nderuar, më ka humbur një gjë lutëm e caktuar. Ju lutem informojax xhamatin kush e gjend në mëyrë të çet. Paramëndoj, nuk lejohet të bëhet zhurmë në xhami, edhe nëse kemi të bëjmë me një kërkesë legjitime tonë, të kërkojmë atë që na ka humbur. E çfarë të them nëse ka të bëjmë me ndonjë zhurmë e me shqetësim? Domo me gjëra të kuota, pa lidhje që edhe në rrugë të flitin janë të tepërta jo në xhami. A në sallon këta po mund gjenden tonë? Çdo se vlojë nderuar nuk e gjen vetëm xhamin. Ji ndihi i shërcuar. Xhamia është që namazi jon të jetë më në rregull, të ndihemi më të parul namaz. Nëse kët nuk e ndin kët xhami, atëherë shkon xhami tjetër. Nuk prish punë. Me rëndësi është që mos të humb xhamati. Me rëndësi është që mos të shkputesh nga xhamati të falëm ndër individuale të shtëpia, qase namazi me xhamat është shumë rëndësish. Ma dipend nga dietart e kanë konsideruar edhe obligativ namazin me xhamat. Falu me gjemat, edhe në fallum e xhamat, edhe nëse kjo të kushton pak hapa më tepër të shkurt në xhami tjetër shpesoj, shpresoj të kalojmë nduan që për ata hapa më shumë që i çet, Allahu xhellahu ala do t'shpulen, do t'shpulen më tepër. Sadoqoftë ne e kemi tashmë në përfundim meshi për shikues të nderuar, ë kuën e rezervuar për pjesën e dytë ku tham janë telefonatat dhe pyetjet që na vijnë nga ju. Jo sikur edhe u mësuam në emisione e kaluar, këtu ne e bëm gjithashtu një shkputje të shkurtër pa të rikthyer përsëri së bashku me juve në këtë emision andaj na ndihni Zoti xhellahu ala ju shpobleft. A A A Shikuar ndëruar, u rikthymy përsëri në pjesën e tretë të këtij emisioni dhe sikur e kemi përmendur, jemi nd vazhdimisht duke u përgjigjur në pyetjet e juaja. Normalisht gjatë pauzës, pastaj edhe disa telefonata të tjera që u inkadruan por pak më vonë, Por duke mos dëshruar që ti humbim, sepaku me shkrim i morëm pyetjet e tyre. Thotë në një nga pyetjet thotë a lejohet loja me tavull dhe letra aftën. Ë me tavull sa e kuptoj është loja me at guralecën domoshta luhet me të. Kjo nuk është e lejuar. Ngase pejgamberi sosmë ka ndaluar çdo lojë që është, do thotë me at guralecën që luhet, pavarësisht o njëri mosu hidhra që është një ose Po bashë domethën çfar lloj loja është që për e përcakton zhvillimin e lojës, do dhët, e, hudhje e të hudhje guralecit apo. Ndërsa ose përkë te letrave lejohet me lut me letra me kusht që nuk e humb namazin dhe me kusht që nuk lut me para. Do të thonë njerëzit mendojnë se bigjaz është vetëm atherë, do të thonë njerëzit mendojnë se bigjaz është vetëm atë kur njerëzit lut me para të ndaja. Jo. Edhe nëse për shemb u themi kështu, ai që humb paguan për shamu longje. Kjo është kamot, kjo është në fundi, komor, bigjaz. Kjo është bigjaz. Andaj nuk leu të luhet në këtë mënyrë me letra. Po nëse është thjesht një rekreacion dëfrem, nuk ka hidhrime, nuk ka urrëtie, nuk ka fyrje, nuk ka ngritje zërash, nuk ka humbje namazi, nuk ka humbje kohën nga një herë ndjerë ka nevojë, nuk ka diçka të ndaluar në këtë rast thash me këto me këto kushte vetëm, me këto kushte vetëm bëte e lejuar. Gjështu një nga pytet që ka ardhë, është dhe të të të të kështu, uh, Allah i shpëleft për punën që përbëni, Allah i shpëleft edhe ty, pse shia të lejuhen enda të kryin hajin, kër e dimë si janë të devjuar? Pse lejuhen me hynë e qabën e bekuar, Allah i shpëleft. Për, për pjesë në parë mund t'ja përgjigje, se janë të devjuar, apo, se dhe të të të të të të të të të të të të të të t ona e zez e muslimanëve fatkeqirë që prezentohen si muslimanë, do të qe musliman, musliman tashmë e kanë mëse të qartë më kush janë ata, por pse lejon të hynë në qorbë, unë nuk jam kompetent për këtë çështje dhe mendoj se ka të bëjë më çështje politike dhe interesa me shteteve, nga sa është e pamundshme do të thotë që një komunitet aq i madh, numerikisht dhe fuq i fuqishëm të pengohet të vijë në qorbë. Ërëndësishme është të pengohet që të bëjnë trazina. Kjo më e rëndësishme a rezulmer se pengoat që të thëso musliman që të bën konflikte sikur se kanë tentuar në shumë vite, ndërsa vetë ardha e tyre në Çabë dhe Kthirë jashtë te ke fundit është çersë që dikush t'i përgatitë një un, prandaj nuk di çfarë të thë në këtë përgjigje. Po pyetesha un, me siguri do të kisha ndonjë politikë për pasojë që nuk jam kompetent, mendoj që nuk më takon të flas pse lejon të hinë në Çabë. Kemi këtu siguruar dhe përmes së semestrit kemi më të vërtet një vërshim pyetësh Allahu e shpërbleft. Uh, se duke të sonë të shikosin, më tjepër kam preferuar të në lejmruhen për mes SMS-ave dhe Facebook-ut, se që kam preferuar të lejmruhen për mes telefonin, posë të të qoftë, të gjitha këtu janë kontakte, dhe të gjitha këto do tëtë, ne i kemi hapur si rrug për të komunikuar me juve dhe nga cila do rrug në vije kërkesa juaj, shqecimi juaj, pjytja juaj, ne me lene në lagjën levuala do të mundohemi që të japim për gjigjen adekuate në atë q Gjithashtu të thëtë një pyte, këtu janë pyte që kanë arpa mes SMS-it, se të qoftë të bëjmë një lej balansja po, se vetëm nga Facebook e me duku përgjigjë, se paku të balansojmë pak me SMS, thëtë, e kam një problem lidhje me ata njërë që janë me shehlerë, kam njoftuar një djalë dhe a i më ka thënë që është muslimanë, por kur këna full për islam unë i konvejt, a i që atër më ka tregu që është me shehë, Tars po diçka më bu, a e kam haram u martu me ma at djal apo jo? Lidhja e njerëzve me shehlir është e disa kategorive, nuk është një kategori. Mund të jetë një lidhje shumë sipërfaqësorë, pa ndonjë ndikim të madh në besimin e tij në praktikën e tij. Por mund të jetë një lidhje që ka ndikim të madh, njeriu beson në beshtytin e tynë. Madje beson se ndoshta varri i bën dobij, beson se shehu dinj çdo sen, këtu janë defekte serioze në besim. Andaj nëse ka kokë subindje Se fillon vore, fillon e vlijaja të bën dobi, duhet më shkumosilla atje më gjithë të para na bën dobi. Ekso më radh, shehi din çdo sen, shehi duhet përkulemi para tinë, çuse koksobindje. Atë rjo nuk bën martu me te. Duhet më dalogu për ti nga se kjo është devim serioz, që një muslimane nuk mund të jetë grua e një njeriu që koksobindjesh. Koksobindja gazetarë dikon aj nisi i dukon fëmi kët frym. Mund të bën gruas presionin që të vijë me të në tyrbë, të shehi të ta ja ti je apetë një gjurm ta ti kuptimi që dëmtuat në mos të më 10 ta ksoj motor musliman dhe thimi se nëse dëvimi i tij është i natyrës serioze vallahi mendoj që duhet më largu prej duhet më largu prej tij aftën thot pyetja thot kështu nëse në koha akshomet jam ustor ndërson në koha e atis arrin në shtëpi si do vepër a mund ti bashkojnë në shtëpi Po nëse duash të tentosh të fashë namaz në kuën e vet, për shembull, nëse kuën e namazt hyn ende pa fillu udhëtimin, ende pa fillu udhëtimin, për shembull tash në Kosovë, dallim mes, akshame deri aty 2 orë, 2 orë. Dënëriu mjaftën me udhthu pini vendi në vend dhe ende me kuën ku akshamin. Nëse ti ke udhthu në ora, për shembull 5:39, 8:45. Akshame në 8:25, fal akshamin dhe pastaj udhtho. Po nëse të zën akshami kohë e akshë omit të zen, pasi që ke filluar uthimin, dhe uthimis gjatë, aq gjatë, sa që hënë kuajacis dhe ende në uthim, dhe nuk kemë mundësi të ndalësh, nukon të falësh namazin, atër kërshkësht dhe pejtë bashkoje. Në këtu kushte, lejohet bashkim, për në ryshe, duhet të falë namazin në kohën, në kohën e vetë. Thëtë, uh, qëfarë thotë feja për muzikën? Kjo është pyj Ti të lutem mësoni ton, kena me fol për këtë çështë me Lena Allahu të manduar, por shkurtimishtë mirësimi se muzika në Islam është ndaluar. Është ndaluar për shkak se muslimani nuk i nevojitet muzika. Ë ka tingullin e bukur të këndimit të Kuranit, ë ka prejen të fjaltë të Allahut të Tij, e zotit të Tij nuk i duhet, është është i mbushur i ngopur, nuk i duhet muzika. Po njerëz që janë të zbrazët, njerëz të cilët nuk e kanë mbushur zemrën me Kuran sa duhet me fjalët e Allahut, nuk nuk e, e gjejn prejen dhe qetësinë në përmendjen e Allahut, dhe ona këta kanë nevojë të mbushen me diçka. Dhe në rast të një por çgjet me çka të mbushën ata mbushën. Dhe muzika për njerëzit mund të jetë shumë e përshtatshme, por ata kë të përshtatshmëri e kanë gjetë në momentin ku e kanë braktis atë që duhet të mbushën ata. Ai them se do slasi të slasin me lein Allahu edhe për këtë, që, ta din që të dinë s'paku çfarë do të thëja. E pastaj Kush i bindet, kush nuk i bindet, kush e praktikon, kush nuk praktikon, kjo paqësohet çështë tjetër, të por ne duhet të ta dimë çka sot theja për këtë çështje. Uh, Fat të cen të ankur të fjalës la ilallahu dhe a mundemi të lutemi për ata që kanë vdekur, nuk kanë qenë namazi, por kanë dit shadetin. Kush të fjalës la ilallahu, si kanë fillim të emisionit, dhe tharë se janë 7. Përmendës është dituria, do thot bindja, pranimin në shtrimim, vërtetësia, sinqeriteti, dashuria. Këto janë 7. Dhe shurria dhe u reten e amen të kësoj fjole. Se përket ata që i kam dik pa falë namaz, Allah i me vdik pa falë namaz është bagi situatë të fësirë. Nuk është situatë të letë. Po të dini njerëzit, po të dini njerëzit, qëfar më ka ti bëjnë me praktisin namazit dhe të kërkonin ti falnin dhe të kogë gjatë ditës, jo pesë. nuk ka mëkat më i madhë pas mëhimit. Po, mëhimi Allahot azogjeli, shërko, këto mëkatet mëja, këto idhujtaria, Allahot me bërë shok në dhërim, këto, po, këto e në kryet e agjendës, pas së vje namazin. Obligimi më i madhë praktik është namazin. Por zë qovë që, që se njëri nuk e kam hu namazin, ka thonë të në kismet, fa në isha Allah, fa në banë më lutë për të. Bënë mullit për te. Po si e ka gjendë të kallahu, nuk e dihim. Allah i ndihmovë të dija dihim. Andaj, kush është endë gjallë, po ndë gjendë këto fjallë dhe nuk falet, përmërsoj e gjendjen në ndër. Përmërsoj e gjendjen në ndër. Përmërsoj e gjendjen në ndër. Përmërsoj e gjendjen në ndër. Veseve Allah i nuk e dinë që farë më ka të jetë duke bërë, ti që nuk falërsh. Allah i në Dhesha me ban një dopytje, jam kanë ere, jam martu pa istë prindit. Ka marë burë të martuar, ka gru të rëfëmi. Po jam kanë ere nuk e kam ditë, po sot jam pëndu, i lutëm Allahot më falë gabimin. Eta është e di se kam gabuar, Allahot më falë. Më lajti në që se e martu pa lejnë e prindit, kjo, kjo gabim. Gabim është prindit, tja imponë në vajzës burën e sajtë, kjo është burë rëtë, gabim është kjo fetarishtë por gabim është të vajza të marr iniciativë të martohet pa linën e babait saj. Do të keni fjalë marrëveshje, mirëkuptimi, bashpunimin këtë ritim. Nëse e marto vallahi kjo është mëkat i madh. Kjo është mëkat i madh. Hamdola që e pendu te Allahu dhe lavala, elhamdola që e pendu. Allahu na josit me të paraqendimin. Dhe Allahu kur me të paraqendimin qoftëse i pëlqen kushtet e pendimit që zgjuat. Dhe pendohu dhjetë te Allahu dhe lavala, Allahu ka me të afal. Thotë uh, apri shadetin syni i kaltërt, po të kojë tjurbeja e kështë më radhë. Syni i kaltërt e dëmëtën shumë rënë shadetin. Ma dje me zjelen gjallë, në qovë se përdoret do të të përbereqet. Anë qovë se dikush me ndanë, se syni vetë ajsyj, ka si fuqie me ndikutë të na, atër e rënen tërë se shadetin. Ko shkon tjurbe me lud vdekurin, ta din, ta din, se aj dhe shadeti shum shumë ka që kanë punë. Një musliman që ka kuptuar la ilaha illa allah muhammedur rasulullah, ai e dënsa nga krimet më të mëdha që mund të bën është të shkon në tyrbe të lutet, të hudh parë në varr. Kjo është gjërat më të ndonë. Shkon te falltuari, ti thotë tregom çka më ka gjetë. Shkuat te falltuarish nga mëkate më dha. Leximi i i, i i i i shuplakës për me zvijave, me të regu që ka këmë e gjithë, shikimi i filgjanit, këtu e dëmtojnë aqë shumë, fjallajlelela, sa so që mund të rënojnë tërsisht, mund të shpartalojnë tërsisht. Ne duhet të largohemi nga këtu, edhe po të kuj, me nëndosë po të kanë të kalit në shtëpe, e, e, e, e, në kjerë, ku e di unë ku për të në rujtë, këma është me dëvërtet shumë absurda. Shum absolut. Unë jera pata thënë më një rast sepse ka qenë qesharake, po më duhet besoj të bëj më qetsh. Thash, ai kali ka katër potkoj edhe rrezuhet, edhe gjën diçka keqe. Nuk e ruajn potkajt nga keqja. E ty po do një veç 1 metër pit këshieve. Ai ka është besoj të tinë që njerit më vërtet nuk nuk mund ta ta percepton, nukun ta kupton. Një musliman nuk e bën kët kurr. Duhet të largohem nga kto, duhet të largohem nga kto besotni. Thot jam eh, pes vaklin namaz Kam një frikë vës, nuk kam besim me vete, me dal. Çka më propozon të bëj? Njeriu do të nisi shfaqen këtu vës, se duhet më nisi këtyën pej shejtanit. Andaj lufta më e mirë kundërt të na është që njeriu ë ta lufton me të kundërtna saqë të urdhënin vësat. Nëse ato tentojnë me zon vanteti, në çon se zon vantë njeriu, njeriu mendon se tash për një mëqja çashtu. Jo. Provoja praktikisht e se e shësë nuk ka çashtu. Për shembull Neri u freksot me do në rrugë se ka fri një korsë i sigurët. Përvojë, dhe në rrugë e shese i sigurët i. Andaj mendoj se rrugë dalja më e mi i përveset është të punohim të kondër në tjune. Gase shetani për anë njerë përmezveseve të ngulit të këne disa, disa gjera që t'i shëndran pasaj në bindje. E kur bën bindjit të këne, pasaj nuk kanëve i më marë më neve faraj. Gase ne vetë punohim në dëmin tonë dhe në të kondër të në S'ka kurdjë, nuk forxohesh, nuk po në ka diçka. Andaj e para është i njohre kdevs edhe punën të kundërt në saj. E dyta është përmendje Allahu në më shpërth mëngjes dhe mbrëmje. Lutja Allahu xhallaula që të ruan. E treta, e katërta, ndihmo me njerëz të mirë, rresh shoqëri të mirë. Ata të ndihmojnë me len Allah xhallaula. Mendoj që sa paq 30 vjet. Rrimë njerë që më të vërtet e kthejn besimin të ti. Të ndihmojnë që ta luftosh këtë keqje. Ka shoqëria e mirë këtë bën. Lezë Kur'an. Fal namasi kurse po fal. Me lenin Allah gjithë lavat do të larguon këto vese. Me lenin Allah nëse i zbaton këto pika qicika do të larguon. Ndoshta avonohet pak, po ka mundsi, por me lenin Allah nëse ti këmbgul dhe punon në mënyrë të vazhdueshme kundër këtyre veseve me lenin Allah të mënduar do të do të larguon. Po shkoj me një pyetje në Facebook apo pastaj kthehemi tek pyetja e SMS-it, ë thot pyetja që ne ka në Facebook. Shajtani do të hidhe në Ata të hidhen në xhehenem. Ata janë të krijuar nga flaka e zjarrit. Ndërkohë tjetër Allahu i lartësuar na kërthon me dënim të zjarrt. Si do të mund ta ndjej mundimin e dënimit të djegës shajtani? Kjo është më e qartë nga jetën e parajsës. Ne ajm krijuar nga dheu? Po. E guri është nga dheu, po nëse e marrni guri dhe e godosim njeriu na di dhimbje, po ndin dhimbje, si jo? Ne kemi ne kemi estra që dikush e merr një asth apo nango dat meta a kimi dhimbje kimi dhimbje pse po naim kriju nga nga oshti ai kso turse shjetoni ti mos mendon se allah o jaluaj e lën pashu ndimin ai jo ja, allah do t'ja abdenim ne dhymsh dhe edin allah si e denon aty qi es kriju nga zjarri si e denat allah me zjar allah e den kët puni ai nuk duhet se te dyshim ne kët çështje a lejohet te ngjiten syrza kundër dillit per mutrat as ndaluar per muta muslimane Në çfarë u pëngon di raleisht ka nevojë për të sprish pun. Por nuk duhet që ti bën për për të zbukuruar, për të dalluar, e kështu me rën nga se nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë. Në çfarë ka nevojë i bardh. Nuk ka nevojë. Atëre mjaftohet me sy që Allah gjatvolaja ka fal, nga se kështu duket më bukur. Si so të të zbukurohet me atë që është falsa. Është të them duket më bukur në kuptim shëndetik, kuptim shëradik. Duket më bukur kur e zbatojn ligjin e Allahut, urrna Allah xhelala sot pyetja tjetër ë kam dëgjuar që lindin fëmijë me krah e që si ti shoh ata për ojnonës vetë disin ja nuk nuk ka fat as diçka me çështjen ka fëmijë që lind me krah dhe si ti sheh dikush ata vdesin s'ka kështu ata mund vdesin nga ndonjë komplikim i tyre shëndetësor ka mundsië ka ndonjë shtojc si, në, në shpinën e tyre që na duket si krah do kjo mund të jetë tjet një defekt serioz që pastaj mund tua përkërcëson jetën e vdesin por si kur se thonë ka pasmi me krah, në mëngjesë kanë donë nga shtëpia, e natën janë këthit për gjakur, kënëse si me la që i kanë luftu me shejtane, këto e mbesit një, këto e mpallavra, nuk duhet me besu, besu në to. Mirë i këthejemi për kohën që kemi, nga se koha për shkon, dhe kemi ende shumë pyytje që në kanë orë edhe në SMS, po edhe për mes Facebook-ut, po arinë vazhdimisht, thotë kështu pyytje SMS-it, Unë punoj jam familjare dhe e tëj me qera, jam shumë besimtare, po shami s'kam, feshtë në mbulut, feshtë në mëftisha gjata, po nuk kam shami, asë ligji i Kosovës, ku unë e tëj smaljen me punu me shami. Dhe ma falë zoti edhe mënyrë e vishës teme është modeste, por unë e kam obligim me i dhëmë bukë fëmis, nëse unë e vënaj shamin mes askond. Vëllaj, kjo është, nuk e di, pa komendë në një vend ku synon të integrohet në Evropë, që pretendon se është demokratik dhe gjithashtu në bazë të rezultateve të regjistrimit dalm se mbi 90% musliman, megjithë ato gjëra. Megjithë ato aspirata që i kemi, pretendime, ende të kemi këto gjëra që i takojnë shikove të kaluar ku njerëzi shtypet, ku njerëzi dhunohet në bazë të fesë së tij po në bastë në gjyres e ti, apo në bastë në mëndimit e ti, kjo është shumë primitive. Dhe është torë për shëqërinë tonë, që një grua të mbetet pas zbatu ur në lagjën levala, nga se e kanë dituruar të zjedhë mes dyjave, mes zbatimit të liqët Allahot dhe ka fratës e gojës për fëmite saj. Allahot ndemohë më të ndëruar. Dhe që se nuk e rrugdale, si kurse ke thënë, kjo është një mënyrë e dhunës, mënyrë e presionet, që të pengën me vendohet shamin. Unë thamë që duhet me vendohet shamin, por thamë që duhet edhe më kuditës për fmitet tu. Në qofë se mundesh me bashku me zdujave, bashku. Në që se nuk mundesh, Allah u gjellera të ndihmoft. Allah u të ndihmoft, atërë, në qofë se ti, e shesë se nuk është e mundesh me të vazhdojt me shamin, e merë për edhësin ti për Allah u gjellera u ala, për jek në përvajdimin e punës dhe Allahu e din arsyen tënde. Nëse ke arsyje para Allahut, Allahu nuk dënon vallaj. Allahu nuk dënon, por unë nuk e di realisht do të thotë sa është niveli kësaj arsyje. Sa është për shembull ë nuk po e kontestoj vallaj në asnjë situatë këtë pyetje, as këtë gjendje. Mirpo kam edhe unë, edhe un kam përzi para Allahut dhe Allahu më thënë hekëshamin. Nuk guxoj këtë të them, paske nuk është në dorën time. Un po them, vendosesh amin dhe puna ti m thua po nuk mundem. Nëse nuk mundesh, Allah i den gjendjen tënde bir dhe vepro ashtu si kur mundesh. Allahu thot o tequlla, mëstota at, keni frikë Allahut aq sa keni mundsi. Për bëti e familjes, ushtimi i fëmijëve është një domosdoshmëri që shoqëria e ka në konsiderat. Por duke pas këtë në konsiderat, ka lehtësime të shumta në drejtim që bën. Andaj Allahu جل وعلا ndihmof. Por duhet që të mobilizojmë të shoqërinë që mos ketë diskriminim. Mos ket kso kso kso kso shkile flagrante te drejtove të, të njerëzit. Fatkesisht, pse të presuot nga puna? Jo, a, a, a është hap konkursi për bukuria apo për cilësi? A duhet cilësia e punës? Nëse një grua, një burr e kryen me ndershmëri punën, ka cilësi, atë cilsi që e e e e bën meritot tjetë atë vepër. Po 100 shamë mi më vendos kry, çka prish puna atë? Ne më na duhet puna, jo pamja e dikujt. dhe i Allah në ruaj. Wallahi, kjo është një provokimi madhë, edhe për musliman. Por pra musliman, është një provokimi madhë edhe për hindimin Allahot Azzajan. Ata që nuk i lejon njerëzit në mënyr të lirë, të zbatojnë fejnë Allahot Azzajan. Vaj halli për wallahi. ta, Wallahi. Që vëtë ata që vendosin këso ligje? Që vëtë ata që meretojnë këto ligje? Që vëtë ata që votojnë për të ligje? Qoft ata të cilët i gëzojnë këto ligjeve. Qoft ata të cilët i zbatojnë këto ligje. Qoft ata të cilët i dënojnë njerëz për shkak të këtyre ligjeve. E kështu me radhë, ligje që pengojnë njerëzit të vendosin shamia, të falë namaz, njeriu përjashtohet nga puna pse falë namaz. Ku ndodh kjo? Në kjo është turp. Kjo është turp. Do të bëj apel edhe muslimanëve të tjerë që kanë biznes, që kanë punë, që këto situata tu hapin dyr këtyre në grave muslimane që të punojnë tek ata me halal, me namazë, me mbulesë, ti bëjnë të pavarur nga këta njerëz që ua akuzojnë ka fshat në Bukës me hijën e shamisë. Ne kemi polici për këtë situatë. Ne duhet të mobilizojmë të gjithë që ta përmirësojmë këtë situatë, që ta rregullojmë këtë çështje në mënyrë normalisht sikur s'na ka hië si, si musliman, për ta rregulluar këtë çështje ashtu sikurse i garantonë motërëve të në muslimone, të shkollohen drejt, e të punësohen drejt, që mësë të diskriminohen, përshkak se si kanë vendosur të i bindin Allahot azogjen. Allahun arrujt. Allahun arrujt. Allahun arrujt. Dhe qoftë këto, do të të pëshjetë që imi duke shkuar ka fundi, kemi edhe pyqe të shumë të ashtikohet në ruar që si kanë ardhur, por dhe qoftë unë përme aftohen me një të fundit që në Karit, do të thotë, më kanë mbetur edhe 3 ditë të barësq nga Ramazani i kaluar për shkak të shtatzënës. Tani e kanë familjen e vogën e gjë. Çfarë të bëj para së ditë Ramazanit? Në çopsë agjerimi, ram, agjerimi ditëve të humbura, të pengon, do të thotë, nuk e mund si për shkak të gjidhënjes, nuk është e mundshme. Dëmtohesh, atëre shpagoj. Ëh, dhe rrozh gajjerimi, në këtë rast themi se lejo të shpaguosh para se te vi në Amazonin. Si është pagimi për një ditë të prishur e ushqen një të varfër. Dhe më kaq, do të thot, i jep fund borxhit që e ke, e ke pas. Kemi ndoshta edhe 1 minutë shkurtimisht, po kam dëshirë që gjithat të përgjigjen por më vërtet kuar të kufizuar, e ne kemi shumë pyetje, sikur të thash, kjo emision ka qenë i i veçantë në kuptim të komunikimit nga ana juaj përmes Facebook-ut dhe SMS-eve, në sa i kaluari ka qenë i veçantë me shumë thirrje. Andaj sikë duket çdo emision po merr një ngjyrim të caktuar e, dhe një veçori të veçantë me, me te. Andaj s'po kam dëshirën ta ndamin nga ju shqiu ndëruar duke u mbetur bashkë me pyetjet, por si duket do detyrohemi. Andaj pafund pa e lëzoj edhe një pyetje shumë shkurt. Sot kam një pyetje rreth namazit udhëtarit. Për shemb nisem nga Kosova për në Libi me qëllim që të qëndroj atje 6 muaj. Për sa ku mund të fal namaz udhëtari apo jam i detyruar të kryj namazin e plot? 6 muaj nëse shkon atje ti shkon me u vendos atje, je vendosur dhe ke punë caktuar. Dhe pasta të arrish në Libi, dhe të vendos në vendin ku ke më qendruar, përfundon mundësia e shkurtimit të namazit dhe sidhesh pasaj si vendas. Dohet nga Kosova kur nisesh deri të arrish në Libi, për gjatë rrugës e shkurton namazin. Dën nëse për shembull ke ke, ke arrit në në në qytetin Tripoli dhe ndërsa ti ke më punën në Bengazi për shembull, edhe në Tripoli e shkurton namazin, derisa të arrish në destinacionin e kërkuar dhe vendosësht, kur të vendosësht në atë vend, ta shme e kje shtepin të ndë, e kje vendin të, të ndë, ku je vendosë, ku flenë, ku ushqesë, e kështu më radhë, dhe ta shme e merë status në një vendasi, dhe filan të plëcash në mazin, më menin kur të arishë atje ku je njësër, të të të atër kur përfundon urthimi, kur përfundon urthimi ytë. Me kaqë, me kaqë, po ja për më fundë, shikohës në ruar, dhe l dhe ë të kemi pasur mundësi që sadopak të japim përgjigje pyetjeve të juaja. Mbetem me shpresë që do të kemi edhe takime të takim tjera të rradhës, me lenin Allah të mënduar në këtë formë që po funksionon tash. Do të thot më një pjesë të legjërimit dhe pjesa e mbetur komunikim me ju dhe në kuadrim të juaj në emisionin ton. Deri në çkafortveja javën e ardhshme për një pjesë tjetër, për një pikë tjetër, për një keqkuptim tjetër të rradhës, drejtator ul në mbykjen e Allahut azhjal. Ne sallallahu xhalle wala cha të jemi gjithmonë në rahat e mirë e shëndosh. Ne sallallahu emanuar, që Allahu t'i shëron të semurit ton. Ne sallallahu emanuar, që Allahu t'ua lehtëson boshlive të lën burshtet e tyne. Ne sallallahu emanuar, çdo kurç që nuk kërndrapur të mirë Allahu t'i pajton, Allahu t'i gzon. Ne sallallahu emanuar çdo kurç që, që është provuar Më ndjen sepër Allahu Teala, sikur se lë sallallahu ne madh që kudo që muslimani ka nevojë, pandihme Allahu Zoti i ndihmon. Kudo qëoft ajo. Ja? Lë sallallahu e manduar që të ndalet gjakderdhja e muslimanëve, të ndalet shkela e të tjerë të tyre, që ata të jetojnë lirshëm sikur të jetojnë populli i tërë të botës. Allahu na uzoft, Allahu na permësoj xhenetin ton. Allahu na msoft fenë si duhet, na boft nga ata që e praktikojnë këtë veshi kurse Allahu ka kërkuar për tyne, na boft Allahu nga banorët e xhenetit. Dyrën takimin e ndershëm. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.